În hotarul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus, Să, să în noi, Harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul 5 Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Și Domnul a zis, Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. De mare însemnătate sunt în viață întrebările și răspunsurile care vin dintr-o inimă sinceră. De ele atârnă cunoașterea adevărului, iar de cunoașterea adevărului atârnă viața, viața veșnică fericită. În timp ce Saul se găsea căzut la pământ, când, întemeiat pe învățătura religiei sale, nu putea da un răspuns celui ce îl întreba, vine el cu o întrebare. Cine ești tu, Doamne? Întrebarea lui Saul este întrebarea unui suflet doborât de petronul mândriei, a unui suflet convertit, pentru că numai un astfel de suflet recunoaște ca Domn pe Isus. La întrebările sincere totdeauna vine răspunsul limpede. La căutările stăruitoare, totdeauna ținta este ajunsă. La cererile izvorute dintr-o nevoie arzătoare, totdeauna vine ajutorul dorit. Domnul Isus se descoperă tuturor sufletelor care întreabă sincer, chiar dacă i-au fost vrăjmași. Păcatele din neștiință se iartă dacă sunt recunoscute atunci când se ivește Lumina. Eu sunt Isus. Domnul este tocmai ceea ce ne trebuie în orice împrejurare și dincolo de mintele noastre. Căutăm mântuirea? El este Isus, mântuitorul nostru puternic, duios și îndurător. Trecem prin încercări, suntem întristați și tulburați? El este Isus, prietenul nostru credincios, iubitor, desăvârșit în înțelepciune, totdeauna de față. I-am fost necredincioși și neascultători și acum ne-am întors la el obosiți? El este Isus și ne spune, vă voi primi, vă voi vindeca, mă voi bucura din pricina voastră ca păstorul care își găsește oaia pierdută. Frații mei, Domnul Isus este tot ceea ce trebuie păcătosului celui mai înverșunat ca și celui mai mare din slujitorii lui Dumnezeu. Chiar dacă totul s-ar schimba în jurul nostru, el rămâne totdeauna Isus, mișcat de milă pentru neputințele noastre, în stare și doritor să ne ajute, atunci când îl chemăm, totdeauna gata să ierte și să ne dea har. Și Domnul i-a zis, Eu sunt Isus. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Saul, acest tânăr rabin, la orice s-ar fi așteptat numai la un astfel de răspuns niciodată. Cum Isus nu este o închipuire, nu este o legendă, nu este un impostor și un hulitor? Se întreba el în sine. Cum Isus este viu și vorbește din cer? Saul credea că Isus este mort, un cadavru descompus. "Eu sunt Isus", răspunde Domnul din lumina strălucitoare a cerului. "Iar tu, Saule, ești cel ce mă prigonești." Nu numai un nume gol vrea să arate Domnul, ci un fel de a fi. Cine nu primește felul Domnului de a fi, îl prigonește. Acesta e adevărul. Saul nu iubea felul Domnului de a fi, căci din aceasta, din felul lui de a fi, izvoră lucrarea lui. Ca persoană, Saul nu cunoștea pe Isus, dar ca învățătură și fel de a fi, nu îl putea suferi, de aceea prigonea pe urmașii săi. Domnul Iisus Hristos este în așa fel unit cu ai săi, încât simte cu ei și pentru ei tot ce simt ei înșiși. Nu-i acesta oare un gând care trebuie să ne facă să fim culoare aminte, ca nu cumva să întristăm sau să facem să sufere vreunul dintre ucenicii Mântuitorului? Și tot gândul acesta ne poate îmbărbăta să facem pentru ei tot ce putem, căci binele pe care îl facem celui mai mic dintre ei este primit de însuși Mântuitorul câtă putere căpătăm din gândul că Domnul Iisus Hristos suferă împreună cu noi. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce descoperire uimitoare pentru prigonitorul din tars al Domnului Iisus. Cel batjocorit și răstignit trăiește. Trăiește, da, în slava lui cerească. Trăiește în ucenicii lui, disprețuiți și urâți de farisei. Se înțelege că după o astfel de descoperire, viața lui Saul s-a schimbat cu totul. De acum, această viață a fost pusă în întregime în slujba Domnului Isus, pe care acum îl iubea cu o dragoste tot atât de înflăcărată, cât fusese ura pe care o simțea odinioară față de el. Marile crime sunt picătura care umplu paharul criminalului, trezându-l la o mare lumină. În urma unei astfel de crime, criminalul capătă deodată lumina asupra întregii sale vieți de păcat, de care n-a fost conștient înainte. Saul a fost oprit deodată. Pocăința se face deodată. Firește că sunt pregătiri și mai înainte, însă hotărârea se face într-o clipă, sau mă predau Domnului, sau rămân în păcate și fără de legi. Amânarea este cârligul satanei, este priza unde își pune el aparatele de înșelare. Saul prigonise pe Domnul Isus. Eu sunt Isus, spune glasul ceresc, pe care tu îl prigonești. Domnul Isus plecase din lume, dar nu o părăsise. El era nevăzut, însă de față și lua parte la durerile credincioșilor, căci și el este una cu ei. Dacă sunt ucenicul lui, trebuie să fiu mângâiat știind că el simte suferințele și durerile mele. Dacă fac ceva împotriva poporului său, trebuie să știu că lovesc în el. Ce mari adevăruri sunt acestea? Dacă întrebi sincer și cu credință pe Domnul Isus astfel cine ești, tu, Doamne, El îți răspunde limpede ca să înțelegi, să-L cunoști și apoi să-L asculți. Mântuitorul ți se descoperă prin starea ta prezentă față de El. Eu sunt Isus pe care îl prigonești, sau Eu sunt Isus pe care tu nu-l asculți, sau Eu sunt Isus în care tu nu crezi, sau eu sunt Isus, cel pe care tu mă înfățișezi cum nu sunt. Sau, eu sunt Isus pe care tu-l cauți pentru interesele tale, și așa mai departe. Mântuitorul apoi îți spune, Eu, Isus sunt una cu toți credincioșii mei adevărați. Atitudinea ta față de ei este atitudinea ta față de mine. Felul cum te porți cu ei, așa te porți cu mine, pentru că eu sunt una cu ei. Eu nu sunt părtinitor. Nu iubesc numai pe cei care te iubesc pe tine și urăsc pe cei care nu gândesc ca tine. Eu sunt deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, despărțiri pe care le-a făcut păcatul, interesele sau duhul de partida. Mântuitorul îți mai spune, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Adică dacă tu rămâi în starea ta de până acum, te vei răni ca de un țepuș ascuțit când îți vei vărsa tot sângele în chinuri grele și așa vei muri. Dragul meu, tu care auzi aceste cuvinte, poate ție vorbește Domnul Isus în vreun fel. Ce-i răspunzi tu? Saul se vatămă și se rănește singur. Cepușul a scuțit de mânat boii, rănea vita care lovea cu piciorul înapoi în el. Cine se vatămă și se rănește așa ca însuși? Câte vreme sunt dușman al Domnului Isus Hristos, nu fac altceva decât învățăm mintea, cugetul, sufletul și toată viața viitoare. Cine prigonește cu știința adevărul și pe urmașii adevărului, e ca și cum ar arunca cu piciorul înapoi într-un sepuș. de gândire acum, oricât de iutei prin ea se drum, iar dragostea mi servetea priet. O Isus, ce gândul nostru măresel facem în leneță. Robul ascultări sfinte. De cuvântul tău curat, robul ascultării spinete, de cuvântul tău curat. Versetul 6 Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Adevăratul început al pocăinței este acesta, tremurând și plin de frică. Când îți vezi starea de păcat, nici nu poți să fii altfel. Cine tremură cu adevărat la început, nu va mai tremura la sfârșit. Întâlnirea cu Domnul Iisus a schimbat în întregime gândurile lui Saul pentru că era o întâlnire cu focul adevărului care a ars tot ce a fost înainte de ea. Domnul Isus se descoperă omului care vrea adevărul ca să-l asculte cu trăirea sa, după felul său și după împrejurarea în care se află. Lui Corneliu s-a descoperit într-un anumit fel, lui Iacov patriarhul, în alt fel, lui Moise de asemenea. Lui Saul din Tars, mântuitorul i s-a descoperit în așa fel ca să-l înfricoșeze și să-l schimbe în câteva clipe dintr-un prigonitor înfocat, într-un martor înflăcărat, care va schimba cursul istoriei omenirii. Inima lui Saul, a lui Pavel, era cu totul pentru adevăr, dar duhul care îl călăuzea la început nu era duhul adevărului, de aceea Domnul Isus i s-a arătat, i-a dat duhul său și apoi l-a pus în slujba sa măreață. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? În aceste cuvinte se arată limpede starea omului păcătos, care vrea să se întoarcă cu lepădare de sine și cu pocăință la Dumnezeu, omul care este gata să asculte tot ce va porunci Dumnezeu. Așa a fost Saul în clipa aceea. Până la Damasc, el credea că știe ce face și lucra cu o convingere puternică. Dar acum pune întrebări, Doamne, ce vrei să fac? Este pentru a doua oară când spune Doamne în această împrejurare. Așa cum s-a amintit mai sus, în întrebarea pusă de Saul, sunt cuvintele unui păcătos hotărât să se pocăiască. El a fost sincer în convingerile lui dinainte, sincer în lupta sa. El credea că slujea lui Dumnezeu, iar prigoana stârnită împotriva celor care credeau altfel decât era scris în lege, o considera o virtute demnă de laudă. Dar Dumnezeu care știe totul și are de plina putere în univers, cunoștea calitățile tânărului Saul. Știa că din întunericul neștiinței prigonea biserica și de aceea a hotărât ca pe drumul Damascului să-i iasă înainte într-un fel neobișnuit ca să-i schimbe din temelii viața. Prin întrebarea Doamne ce vrei să fac, Saul voia să spună Doamne, de acum nu mai vreau să fac ce eu socotesc că este bine, ci vreau să fac numai voia ta și lucrarea pe care tu mi-ai dat o să o fac. Prima întrebare a lui Saul: Cine ești tu, Doamne? A doua întrebare: Doamne, ce vrei să fac? Așa începe adevărata viață nouă cu Hristos. Numai cine cunoaște pe Domnul Iisus prin credință și pocăință poate să-l întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Era zguduitoare prăbușirea pe care a avut-o fariseul Saul pe calea spre Damasc. Toată clădirea mândră a unei vieți socotită plăcută înaintea lui Dumnezeu s-a năruit. Nimeni n-a urât pe Hristos așa cum l-a urât el și nimeni n-a fost mai înverșunat ca el împotriva bisericii lui Hristos până când Domnul Isus i-a ieșit înainte. Nici o vorbă de faptele lui bune și de purtarea lui fără prihană când era sub lege nu mai vine de acum încolo pe buzele lui. Din inima lui zdrobită este acest strigăt, Doamne, ce vrei să fac? Acesta este cel din semn al plecării umilite în fața lui Dumnezeu. Cu aceasta voința lui s-a înfrânt și a răsărit întrebarea după voia lui Dumnezeu. Din zdrobirea lăuntrică este cele mai frumoase clipe din viața noastră. Dragul meu, ai avut și tu astfel de clipe? Atunci înțelegi tremurul și frica lui Saul. Sunt lucruri pe care numai dacă le-ai trăit le pricepi. Doamne, ce vrei să fac? Să fie întrebarea noastră la începutul zilei, la începutul unei călătorii, la începutul oricărui plan pe care îl alcătuim în noi înșine. În felul acesta nu vom greși. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ci se va spune ce trebuie să faci. Două înțelesuri. Unu, intră în tine. Doi, intră în cetate, adică du-te la frați. Intră în turma lui Hristos și vei ști ce să faci. Mare taină este legătura frățească. Dacă cineva intră în turma lui Hristos, va fi învățat să trăiască și să lucreze după legea Duhului de viață din această slăvită comunitate. Atunci când ai intrat în Duhul ascultării de Dumnezeu, de cuvântul noului său legământ, ți se va spune ce trebuie să faci în orice împrejurare cu riscul repetării unor idei, mai spunem ceva în legătură cu versetul acesta. Dacă te-ai cutremurat de cuvintele din răspunsul Domnului Isus și îl întrebi iarăși, Doamne, ce trebuie să fac? El îți va răspunde, scoală-te din starea ta și intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Înțelegându hovnicește cetatea în care te trimite Domnul după ce te-ai sculat din starea ta de vrăjmaș al adevărului sau din căderea ta, este cetatea lui preubită, adică biserica sa cea unică, trupul său cel sfânt, neamestecat cu lumea. Intrând aici, vei înțelege tot ce trebuie să faci. Neintrând, nu vei înțelege nimic. Ca să intri în cetatea lui Dumnezeu, trebuie să ieși din orice cetate din lume. Dacă ai inimă de înțeles, vei înțelege cuvântul acesta. E Căci gândul naște-n dată faptă, Ori rea, ori bună că Cărarea strâmbă sau cea dreaptă Un Iisuse, gândul nostru, Vrem să-l facem necetat. Robul ascultării sfinte de cuvântul tău curat. Robul ascultării sfinte de cuvântul tău curat. Versetul 7 Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Ce fac oamenii care te însoțesc, care stau pe lângă tine? Dacă te-ai întâlnit cu Domnul Isus și l-ai primit în tine ca mântuitor și domn, lucrul acesta trezește uimire și în cei de pe lângă tine. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Prezența Domnului Isus într-un loc schimbă starea celor prezenți. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Prezența focului într-o cameră întunecoasă și rece schimbă îndată mediul, totul se luminează și se încălzește. Cum rămân oamenii care ne însoțesc pe drumurile noastre? Ce văd ei în noi? Dacă într-adevăr ne-am întâlnit cu Domnul Isus și ni s-a descoperit, lucrul acesta trebuie să-L știe și cei de pe lângă noi. Chiar dacă nu înțeleg bine despre ce este vorba, totuși ei trebuie să vadă sau să audă ceva neobișnuit în viața noastră, căci întâlnirea cu Mântuitorul este un fapt care schimbă din temelii ființa noastră. A fi creștin înseamnă un om care s-a întâlnit odată cu Mântuitorul Hristos și din această întâlnire a ieșit o nouă ființă, omul nou, care este rodul nașterii din nou din sămânța lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Domnul Isus pune un nou hotar vieții noastre, a fost în urmă se șterge, iar ce ne stă înainte se arată într-o lumină limpede. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Prima parte a lucrării dumnezeiești, auzirea cuvântului și apoi urmează vederea, adică schimbarea vieții. Rugăciune O, Doamne, vreau să aud mereu glasul adevărului Tău, chiar dacă nu văd nimic cu ochii, și apoi vreau să împlinesc adevărul pe care l-am auzit. Ajută-mă tu pentru slava ta și a împărăției tale. Amin. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau un în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Pentru că acest loc din scriptură este mult discutat, mai ales de vrăjmașii scripturii care îl pun alături de celelalte locuri unde se vorbește despre același eveniment și îl găsesc în contrazicere cu ele, M-am gândit ca să cercetez științific problema și astfel să ajut pe cititorii sinceri în cunoașterea adevărului. Ajutat fiind de profesorul de limba greacă al Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, am cercetat în original textul. În această chestiune avem trei rapoarte. Faptele Apostolilor 9, unde istorisește Luca. Faptele Apostolilor 22 și 26, unde istorisește Pavel. Între ele există unele nepotriviri pe detaliu, iată-le. 1. După fapte 9 cu 7, tovarășii de călătorie ai lui Saul aud glasul. După capitolul 22 cu 9, nu-l aud. Răspuns. Expresia întrebuințată în ambele cazuri nu este aceiași. Acouontis tisfonis din 9 cu versetul 7 vrea să spună Au priceput sunetul vocii, fără a-l înțelege. Tin fonic cu icousan ton lountos moi din 22 cu 9 înseamnă Ei n-au înțeles vocea celui ce vorbea, cu toate că pricepeau sunetele. Exemplu, cineva strigă de departe, vocea se aude dar sunetele nu se pricep, nu se disting. În Evanghelia după Ioan 12, 28-29 avem un caz asemănător când, deși a vorbit un glas deslușit, ascultătorii l-au auzit dar nu l-au înțeles și au crezut că e tunet. 2. După fapte 9 cu 7, ei nu vedeau pe nimeni, iar după fapte 22 cu 9, ei au văzut o lumină. De reținut faptul că aici este vorba despre o lumină, deci un fenomen, în timp ce în 9 cu 7 este o referire la o persoană, spunându-se nimeni. Răspuns, unde-i contradicția aici? O lumină nu este o persoană. 3. După faptele apostolilor 9 cu 7, ei rămân în picioare, iar după fapte 26 cu 14, ei cad la pământ. Răspuns Expresia Estichei San NEOi nu vrea să spună numai decât ei stăteau în picioare cu prinși de stupoare. Expresia se poate deci traduce prin Ei erau ieșiți din fire, stăteau ca ieșiți din fire. 4. După moravurile vremii, în fapte 26, 15, 18, sunt unite într-un singur discurs cuvintele pronunțate de Iisus în două ocazii diferite, fapte 22 cu 8 și 22 cu 21, poate ca și cuvintele spuse de Anania în fapte 22, 14 cu 15, în numele lui Hristos. Este apoi de înțeles că, întrucât apostolatul nu i-a fost dat de Anania în apărarea sa înaintea lui Agripa și Festus, Pavel să fi trecut cu vederea detalii care ar putea da loc la confuzii în interpretare. E corect și e științific să punem la contribuție și ceea ce este comun tuturor referatelor. 1. Ocazia, 2. Locul, 3. Ora evenimentului, 4. Strălucirea de care caravana a fost învăluită subit, 5. Dialogul dintre Saul, proșternut la pământ și vocea misterioasă, 6. Orbirea sa temporară, 7. Botezul, 8. Vindecarea și 9. Orientarea subită în direcție diametral opusă din punct de vedere religios și ideologic, care l-a transformat prompt și definitiv din prigonitor în apostol. Căutătorii sinceri ai adevărului nu se opresc la un cuvânt sau altul pe care nu-l înțeleg deocamdată, ci merg mai departe în cercetarea scripturii, rănindu-se din locuri mai ușor de înțeles. Ei știu că nu în textul Scripturii este contrazicerea, ci în neînțelegerea lor, de aceea așteaptă cu credință și răbdare să se facă lumină în ei înșiși.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 De iutei alegere, prin ianima adevărul drum, iar dragostea mi-sărvătare. O Isus de gândul nostru, vrem să facem de înceta. Robul ascultării sfinte de cuvântul tău curat. Robul ascultării sfinte de cuvântul tău curat. Evremia Și gândul naște-n dată faptă, Ori rea, ori bună învățând, Cărarea strâmbă sau cea dreaptă. Un Iisuse, gândul nostru, Vrem să-l facem necetat. Robul ascultări sfinte De cuvântul tău curat. Robul ascultări sfinte De cuvântul tău curat. Evreii de gândire azi nu am mâna ne sunt pe mâine și mântuire și necau de felul cum gândești cât vine Cândul nostru vrem să-l facem încetat Robul ascultării sfinte de cuvântul pe curat, Robul ascultării de cuvântul pe curat.